Klockan var ungefär elva på förmiddagen. Bud sändes till Mjenshikav med beskedet att man gav upp. Efter en stund fick den svenska ledningen kapitulationsvillkoren bekräftade i skrift med underskrift av Mjenshikav. Akkordet var författat på tyska och bestod av sex punkter varav den sista förts in som ett additament längst ner på dokumentet något som vittnar om att underhandlingarna förts i hast. Första punkten förklarade att alla trupper under Levenhaupts kommando och allt folk som var med dem var hans stora zaristiska majestäts fångar. Under den andra punkten stadgades att manskapet skulle lämna ifrån sig alla vapen och bli krigsfångar med möjligheten att utväxlas eller lösas ut. Sina ägodelar förutom vapen, ammunition och hästar skulle de dock få behålla. Officerarna skulle få behålla sina hästar. Den tredje punkten stipulerade att alla svenska officerare skulle få behålla sitt bagar. Och när fred slöts skulle de släppas utan lösen och utväxling. Officerarna garanterades dessutom en honettbehandling och möjligheten att resa hem på hedersord. Punkt 4 var ett stadgande att allt artilleri, ammunition, fälttecken, spel och regementskassor skulle överlämnas till saren. Under punkt 5 förband sig svenskarna att lämna ut alla aporoger till ryssarna. I den sjätte och sista punkten, som alltså fogats dit som ett additament, utlovades att allt befäl skulle få behålla sitt tjänstefolk samt att alla högre civilmilitärer, som kommissarier, auditörer, sekreterare och fältpräster liksom officerarna skulle få behålla bagage och tjänare parentes broskan vid underhandlingarna framgår också av att kröjts efter det akordet slutits kom på att man glömt bort att ge soldaterna en månads lön ur kassorna och försökte få även det beviljat slut parentes